Där finns bland annat länkar till vårt bokförlag Fram, om du är på jakt efter marxistisk litteratur. Där finns en hel del annat smått och gott också bland böckerna, men det kan du passa på att titta på när du är kommit så långt. Där finns även länkar till vår tidning Riktpunkt, och i den kan du läsa om det som andra media vi helst vill förtiga. Riktpunkt finns på internet men vill du hellre skaffa dig en prenumeration på pappersutgaven, så kan du också göra det där på SKPs hemsida www.skp.se. Vill du ha kontakt med kommunisterna här i regionen då kommer du till vår partilokal som vi har i Malmö, gemensamt Malmö kommunist och Burlövskommunisterna på Södra Förstadsgatan 132 ända uppe vid Dalaplan. Där är öppet onsdag och torsdag mellan 19 och 21. Eller så kan du ringa vårt lokala telefonnummer 040 611 88 82. Vi som är i studion, det är Jan och Hodja. Ansvarig utgivare för programmet är som vanligt Richard Steinberg.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 Jag hoppas snart vi ska kunna få en representant med oss från Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. De har varit lite upptagna av olika anledningar nu tid. Men eh, förmodligen lossnar det nu framåt sommaren när skolorna slutar och det blir lite enklare för ungdomarna att komma loss. Vi hade tänkt att ta upp i dagens program om sjuksköterskestrejken. Vi ska också ta upp lite om sjukskrivningarna, alltså de nya reglerna som Socialstyrelsen har avfattat att diskutera kring det lite för lägre riktet. Och så ska vi naturligtvis ta upp lissabon för det är ju det som kommer att stå på dagordningen i riksdagen- under hösten då, då man har tänkt sig att riksdagen ska ratificera den, men den kampen är ju naturligtvis inte avgjordig nu vi kommunister, vi är ju motståndare mot Lissabonfördraget och flera olika anledningar som jag ska redovisa på sen lite senare men jag sa vi skulle börja med sjukskötersstreken, det stämmer inte riktigt för först ska vi Prata om arbetslösheten, för ni, som ni vet så är ju arbetslösheten enligt FN och Europakonventionen en av de mänskliga rättigheterna i FN-konventionen står någonting i stil med att um, i paragraf 23 tror jag är, eller något i, i den stilen är det också jag står att var en har rätt till ett fritt valt arbete för sin och sin familjs försörjning. Allt annat är alltså då ett brott mot de mänskliga rättigheterna om inte var en har får rätt till ett fritt valt arbete. Och det är någonting som den regeringen och den förra regeringen grovt har brutit mot om vi ser på antalet som är tvingas gå arbetslösa. Nu har det förbättrat sig lite vad det gäller antalet öppet arbetslösa men det är ändå ungefär 250 000 människor som förnekas den mänskliga rättigheten att ha ett arbete för sin och sin familjs försörjning. Och det är ju naturligtvis inte bra och de åtgärder man vidtar har ju visat sig alltså är helt fel. Och det har också visat sig när man frågar svenska folket- om de tror att det hjälper mot arbetslösheten att sänka och kassa och, och så vidare- och ge bidrag till storfinansen och företagen för att de ska anställa. Så är det inte särskilt många som tror på att det är lösningen- de ser ju nu, alltså under en brinnande högkonjunktur så kallad, så har arbetslösheten sjunkit en del. Den har sjunkit ner till, alltså den öppna arbetslösheten, den har sjunkit ner till 1900, eller 2001 års, eh, 1991 års nivå. Visserligen alltså, var den ju lägre där, men det innebär ändå att vi har över 3% öppet arbetslösa. Och det är naturligtvis alldeles för mycket. Det är inte så det ska gå till. Och det är inte så att, vi, att det är det verkliga arbetslöshetstalet. För ser vi på sysselsättningsgraden. Alltså människor som är i sysselsättning av befolkningen. Alltså de som är mellan 16 och 65 år. Så ligger den ungefär konstant på en 70 procent. Bara för att arbetslösheten... Sjunker, så innebär det ju, eller alltså bara för att den öppna arbetslösheten sjunker, sjunker så innebär det inte att så många fler är i arbete. Därför att många har med de här nya åtgärderna som det har inneburit man har förändrat avkassan och annat blir tvingade till att leva på socialhjälp eller på något annat vis för sin försörjning. Därför att de reglerna man har skärpt till där, man innan, alltså det är en försökning som vi under alla år har gått och betalt till eller under jättelång tid har gått och betalt till. Och jag menar innan 1980 i varje fall eller 1980, då var det ju ingen arbetslöshet överhuvudtaget. Och prata om. Och då gick ju naturligtvis av kassan med ett stort överskott. Vilket innebar alltså att det förstärkte statskassan. Så därför är det ju naturligtvis fel nu att man skärper den. Det skulle vara bättre att använda de pengarna istället för att skapa fasta jobb inom till exempel kommuner och landsting- eller varför inte använda en del av pengarna för att ge eh, sjuksköterskorna sina eh, välbehövliga lönelyft? Det är ju inte så att eh, de rika har för lite pengar eller har svårt att klara sig. För om vi ser på löneutvecklingen så har det ju visat sig att om de, det är den rikaste delen av befolkningen som de sista 15-20 åren har snått åt sig en allt större, större andel av vårt gemensamma produktionsresultat. Har de sen 95, har de lönerna stigit för, för de som har de sämst, sämsta lönerna, vi säger butiksbiträde och alla möjliga sådana så kan kanske lönerna gått upp en 3-4 tusen kronor i månaden men för de som är rikare och har högre avlöningar där har lönerna stigit med 10-15 tusen istället så klyftorna blir allt större och större i samhället mellan den mer välbärgade och de fattiga samhället och det är naturligtvis inget sådant samhälle, varje fall vi eftersträvar. Vi tycker att alla måste få en rättvis lön utifrån det produktionsresultatet. Jag menar, det är ju bara egentligen en skattesubventioner. Eller subventioner till de rika om de ska ha subventionerade, vad hittar det hembeträde. Och det är. Jag hörde i ett tv-program här med Maud Olofsson berömde sig att det var så jättebra. För det var en 30 000 som hade skaffat eh, sån extra hjälp. Och jag vet inte hur många timmar det var. Men naturligtvis är det på ett visst antal timmar och sånt. Och att 30 000 av de allra rikaste har skaffat sig ett hembeträde. Det innebär ju naturligtvis inte att... Eh, utan att de kunde själv betala full lön. De behöver inte ha det subventionerat. Subventionerna behöver inte alltid ramla över de som har tillgångar och pengar så att de kan båda i dem och lite till. Arbetslösheten är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och vi får de mänskliga rättigheterna. Därför tycker vi det är viktigt att samhället satsar på dem som tvingas utanför den ordinarie arbetssnack Marknaden. Och Det klarar inte kapitalet och då får naturligtvis samhället satsa på det genom att anställa dem i offentlig sektor eller bygga ut och förstärka den offentliga sektorn. Man får sluta att privatisera sjukhus och vårdhem och skolor och allt möjligt. Det är inget område som är lämpat för profitörerna att jaga höga profiter på utan tvärtom, där ska vi verkligen slå vakt om som vår gemensamma sektor. Vi ska gå in på sjukssköterskestreiken efter musiken. Musik. Vi lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöv och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Vi ska prata lite om sjukskötersreken. Den är ju nu inne på sin fjärde vecka. Och det har fortfarande ett stort stöd av allmänheten. Man hade gjort en kallt undersökning. Över 70 procent av allmänheten stödde sjukvårdersstrejken. Och det är naturligtvis, kan man säga, ett uttryck för en uppskattning som folk visar gentemot de som tar hand om dem när de kommer på sjukhuset, trots alla. Alla, trots att man kan säga politiker och andra gör egentligen allt för att försämra den genom sina idliga omorganiseringar, privatiseringar och utförsäljningar. Det gör ju att det blir svårare och svårare för dem att jobba inom sjukvården. Det, och det, men det är ändå bra att, att 70% av folk, svenska folket stöder den kampen. Och man kan också säga att det har betydelse att det är ett kämpande fackförbund. För det är ett av de få fackförbunden i Sverige som växer och blir större och större. Visserligen har man tidigare tappat medlemmar också därför att man var passiva, tyckte de medlemmarna... Och då lämnar de eh, fackförbundet, alltså vårdförbundet. Men nu när de har strejkat, och det är naturligtvis inte bara för att få tillgång till strejkassor. Men nu har man sett till så att man har, eh, att nu går man tillbaka. Därför att man upplever det som ett, ett kämpande fackförbund. Och det gör det ju unikligen också nu under strejken. Vi får ju hoppas det håller i sig att det är ett fackförbund som vågar sen också ta politisk ställning och på olika sätt driver frågor som är till gagn för medlemmarna i varförbundet. Och det tror jag säkert att sjuksköterskorna kommer sig till så att inte varförbundet får tillfälle att gå tillbaka till den som rosa sömn, man tydligen har sovit eh, ganska länge. För om man ser på svenska sjuksköterskor så är de ett eh, låglåd ska man säga ett ut ja, internationellt. Och det är ju alltid så modernt att jämföra sig gentemot omvärlden. Jag sa förra veckan Jerker Swanstein han eh, jämförde sig mot omvärlden när de höjde hans lön. Men jag råkar säga fel då, jag sa 40 000. Det var det inte, det var knappt 20 000 i månaden. Men det var ändå nästan, alltså en lönehöjning i klass med var en... Eh, Folkhortos Cahaui ingångslägen för deras ingångslägen ligger ungefär på 18000 kr i månaden. Deras förbund ICEN är med i den alltså sju, sjuksköterskorna är med i den internationella sjuksköterskogens skönen ICEN. Jag vet inte riktigt vad det betyder men det kan säkert låta ut som klauha engelskan. Och där visar sig att svenska sjuksköterskor är eh, dåligt avlönade. Man har gjort en undersökning mellan tio länder, sju från, här från Europa och tre, Japan, USA och Kanada. Alltså det var utvecklade industriländer, Alla allihopa man har undersökt. Och där ligger Sverige på sista plats. Om man jämför till exempel med Kanada så har svenska sjuksköterskor halva lönen mot vad de har i i Kanada I Kanada tjänar en, en nybliven sjuksköterska tjänar ungefär 44 000 dollar. En svensk, om man hade räknat om det, till dollar så hade tjänat 24 000 i månaden. Så det är stor skillnad. Och även bland de sju europeiska länderna ligger naturligtvis Sverige sist- det de länderna som var med i Danmark, Norge, Island, Tyskland, Storbritannien och Irland. Och naturligtvis Sverige. Och det visar sig alltså att man har ungefär 80% av den lönen som de andra länderna har. Eller det är varierande grad. 80% av vad de högst betalda har. Och de högst betalda finns på... Irland, där ligger eh, sjuksköterskelönerna i, i topp. Och om man jämför med dem så har en svensk sjuksköterska 80 procent av, eh, av den lönen. Så där finns onekligen mycket för sjuksköterskeförbundet, liksom där finns för många andra löntagargrupper att kämpa för. För om man ska som vi har ju hört det jättemånga gånger, det var inte bara Jerker svanstein som ville bli äh, jämfört med omvärlden utan det hör vi varenda gång de höjer lönerna till direktörerna och det och, och alla möjliga sådana höga politiker till exempel EU-parlamentariker som ska ha hundratusen i månaden därför att alla andra har det och man brukar jämföra sig som när det gäller de så kallade halgören. De ska jämföras med omvärlden. Men om då sjuksköterskor eller andra människor, andra arbetargrupper skulle vilja jämföra sig med omvärlden. Då går det inte plötsligt. det påstår de att det är ett hot mot ekonomin och hela nationen om de får löner som ligger i prioritet med omvärlden. Och det är ju inte så alltså att Sverige fortsätter att bygga ut sjukvården eller man bygger ut vissa grejer och så va? Men andelen av BNP som används till, till sjukvården den är egentligen sjunkande här i Sverige eftersom den ligger kvar på samma procentsats som den har gjort egentligen sedan 1990-talet när man började med nedskärningarna. Den ligger på ungefär 8 av BNP använder vi till sjukvården. De flesta andra länder använder nästan 10 Så det är ju inte sant det som ofta påstås från borgerligt och även från socialdemokratiskt håll. Att vi måste spara i sjukvården och så eftersom vi har högre kostnadslag. Vi använder för mycket sjukvård helt enkelt. Och ofta säger man nu för att det beror på att människor blir äldre. Det är ju självklart varför skulle inte människor bli äldre. Jag menar de flesta människor har förslitit ihop det här välståndet. Och naturligtvis har man då rätt till. Alltså det är ju självklart att människor lever längre. Om man har byggt upp ett samhälle som, som vårt. Även om många av dem, den uppbyggnaden, har försört en jäkla massa profiteurer så är det trots allt människorna som har byggt ut samhället. Och självklart ska man då, ska man då bli, bli äldre med ett bättre fungerande samhälle så är det självklart att, att människorna blir äldre. Men det är ju inte så att vi måste börja spara så som man från regeringsval och från även oppositionen utan tvärtom så har vi egentligen mycket vi skulle kunna använda pengar till för att bygga ut men vi spelar lite musik till så ska vi fortsätta prata om sjuksköterskarnas strejk. är lyssnar på radio kommunist Sveriges kommunistiska parti Burlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund Vi pratar om sjuksköterskreken och det är viktigt att stödja den därför att det innebär ju egentligen att de kan också, om de får en lyckad kamp så innebär det alltså att vi har möjligheter att utnyttja det också i, i vår för högre löner och förbättra arbetsvillkor för sjuksköterska handlar ju naturligtvis inte bara om bättre löner utan det handlar också om arbetsvillkoren vi har hört här ju om region Skåne, hur man har omorganiserat och plåtar om allt möjligt och så håller man på i hela Sverige. Det är inte bara här nere man gör så. Sjuksköterskorna upplever det och berätta om den situationen. Hur det hela tiden är med överbeläggningar och ont om folk. Och folk får ligga i korridorerna. Alltså, därför att de inte plats platser tillräckligt. För man försöker hela tiden skära ner inom sjukvården. Och det enda, de upplever det som det enda politikerna och cheferna tjatar om det är hur mycket minus de går. För det har ju blivit så att de så kallade ska tro att de ska kunna styra allting utifrån ekonomiska termer det är klart att man måste finansiera allting men jag menar det går ju ändå inte att bygga upp och säga ja sjukhuset ni ska driva det med så så många kommer det fler människor som har blivit sjuka så måste det naturligtvis få lov att kosta mer om det kommer en epidemi i Sverige som innebär att fler besöker sjukhuset då måste man ju ta hand om alla, eller man ska sluta ta hand om folk när ekonomin så kallad är slut. När de har förbrukat sin budget så ska de kanske sluta ta hand om folk. Det var vad man förr i tiden kallade jättestupan. Och så är det kanske det man är på väg att genomföra igen. Men det är viktigt, alltså det med att fler har anslutit sig till sjukvårdförbundet. Just när det kämpar. För en kämpande fackförening det är vad vi verkligen behöver. Och fler kämpande fackföreningar naturligtvis. Vi hoppas ju att LO ska bli en av dem eller byggnads och att de olika förbunden ska ta i med att kämpa för dem. Arbetandes rättigheter De de ska representera som man inte sätter sig allt för djupt I knäet på svensk löringsliv Nu när man har satt sig ner För att få om ett nytt Så kallat huvudavtal För risken finns ju naturligtvis För vi vet ju att Den fackliga byråkratin Har ofta mer Tätare kontakter med Arbettsköparna än de har med dem som ska de ska representera i olika sammanhang I, särskilt tydligt är det ju på Vanja Lund vid och den eh, elutoppen det är ju så att eh, metall eller gamla metall, det hittar något annat nu har haft eh, kongress nu och där eh, hade man också en omröstning om eh, om till exempel folk skulle få lov att rösta angående avtalen som man ansluter till. Den avslögs av den metallkongressen för att det skulle vara avtalsrådet som skulle bestämma om det. Man har ett avtalsråd. Men sist och slutligen är det så kallade styrelsen eller eller styrelse, som beslutar om att godkänna avtalen. Därför att de kan ju inte veta stridsutgärder utan egentligen ett godkännande av Elev. Det hade ju naturligtvis varit viktigt att införa sådana regler och stadgar- i att man helt enkelt demokratiserar fackföreningsrörelsen. Det är viktigt att kämpa vägen få bättre inflytande- och få bättre situation för de arbetande. Det är inte att lämna fackföreningen, utan tvärtom. Gå in och arbeta och vara med i fackföreningen- och försöka påverka och göra den till en verklig kamporganisation- för arbetarklassen. Det är så vi kommer till att, att vinna framgång med tiden. Det är enda vägens politik. Alltså kamp. Och det är en, en kamp. Har alltid pågått i samhället. Alltså samhällets drivkraft. Har alltid varit klasskampen. Alltså kampen mellan rika och fattiga. Mellan arbete och kapital. Det har alltid varit det som har fört. Samhället framåt, för vi har inte fått någonting gratis på något vis, utan tvärtom, allting har vi förkämpat hos det. Och fortsätter vi inte kämpa så kommer vi naturligtvis till att ge äh, bokot och förlora. Mm. Jag är lyssnare på Radio Kommunist, Sveriges Kommunistiska Parti, Burlöf och Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund. Vi som är i studion är i Hådja och i Jön. Vi har pratat om frukvårdorsksträken och lite om arbetslösheten. Vi ska fortsätta för nu i dagarna kom ju ett nytt eh, direktiv från Socialstyrelsen eller det sista direktivet egentligen. Man har ju tidigare kommit ut med olika direktiv om hur man ska bete sig och hur, hur länge en människa ska få lov att vara sjukskriven för olika diagnoser. Det är ju så att so Socialstyrelsen har... Eh, då har jag man kallar det rekommendationer. Men det innebär naturligtvis att det är, inte alltid man har haft en medicinsk panel på man. Men framförallt, alltså man, man har haft en, en medicinsk panel också. Och så lekmän och Börokrauter har då eh, byggt upp de här eh, rekommendationerna. Socialstyrelsen var de. Eh, som hittar på att man skulle äta 6-8 skivor bröd då för några år sedan. Och det visar sig att det var inte så lyckat rekommendation. Så förmodligen tror jag inte att de här eh, lyckade, alltså de här rekommendationerna är speciellt lyckade heller. Men i alla fall så har de kommit med det sista där, nu vad det gäller psykiska sjukdomar och diagnoser. Och för kroniska smärttillstånd. Det finns ju många vippleskauder och alla möjliga olika skauder som innebär alltså svårigheter för de som har drabbats av dem att komma tillbaka. På grund av att de har smärtor hela tiden. Och det innebär ju naturligtvis att då socialstyrelsen och naturligtvis räknenisarna då skulle bli... Alltså hjälpa till mig att berätta för folk hur länge de behöver vara sjukskrivna. För det har varit för stor spridning på det enligt eh, vad Socialstyrelsens talman, eh, Jan Larsson hittar han, har sagt- man man vill alltså då att alla alltså i psykiskt tillstånd om man har en depression eller sånt så ska det om, om det är jag som drabbas av den eller det är hodge som drabbas av den, så ska det betyda alltså att vi har tio dagars sjukskrivning vardera eller om, men eh, vi är ju inte alltså lika som individer så jag vet inte vad man tänker ställ om oss på något vis och försöka få oss som individer. Det är kanske en psykisk depression, vet man inte. Det skulle kanske jag fixa på tio dagar. Jag behöver kanske ett halvår. Det vet man ju aldrig innan. Och det är ju det som är så skrämmande. Och det är så skrämmande att det är byråkrater som då ska sitta och bestämma det över. Och röknissa. Han anser också att till exempel så måste läkarna lära sig mer om, om vilka konsekvenser sjukskrivningen har. Och i de konsekvenserna inbegriper han också vilka, vilka konsekvenser det har för samhällsekonomin. Nu har jag svårt att förstå, alltså det är klart jag förstår ju om att många går sjukskrivna så påverkar det samhällsekonomin. Liksom arbetslösheten, alltså massarbetslösheten påverkar naturligtvis också samhällsekonomin genom att det blir ett stort produktionsbortfall. Och samma är det med sjukskrivningarna. Men vad man skulle ju inte ha alls satsat på- utan tvärtom har hela tiden dratt ner- ända en, jag vill påstå, ända sedan 70-talet egentligen- så är det just den förebyggande hälsovården- och, och den var eller den eh, hälsovård, rehabilitering och förebyggande- där man skurit ner allt mer och mer på- och den har blivit en, en mindre och mer och mer en privat sak- Visserligen har vissa eh, så kallade kommuner och vissa arbetsplatser har så kallade eh, friskvårdsprogram och sånt man kan få olika, eh, jag vad heter det, en trädkort till gym och allt möjligt för att träna och, och sova. Men innan så fanns det ju en, en företagshälsovård som var ut med den rota eh, svensk näringsliv i något avtal nu för lite senare, så att det innebär ju naturligtvis en försämrad hälsa av, av vår lag. Och det innebär ju naturligtvis att samhället får ta dem den belastningen som det innebär när, när arbetsmiljön blir sämre. Det är ju ändå så som vi också har pratat om, att två stycken människor dör ungefär varje vecka på sitt arbetsplats i Sverige. Trots det så väljer alltså eh, regeringen att skära ner på Arbetsmiljöverket. Och det är inte bara dödsfallen som räknas för det är många som skadas och det är många som utsätts då för farliga eh, substanser och olika mm, grejer. Som också på sikt leder till ohälsa och sjukdom. Och det drar man alltså ner på de sakerna som skulle kunna förebygga dig. Då är det ju naturligtvis inte konstigt att man får mer sjukskrivningar och att folk är sjukskrivna längre. Det är så rättfullt att höra om man blir riktigt förbannad också när man påstår liksom, alltså det gör ju de ofta, vi ser riksdagsmännen och alla möjliga. De påstår alltså att folk är notoriska fuskare, alltså de tog till att sjukskriva dem länge. Jag tror säkert det har förekommit sådana fall, men den stora majoriteten av människorna är faktiskt ärliga och vill ha hjälp med sin sjukdom eller sin smärta eller på något annat vis– det är inte så att räkna på något vis genom att stämpla dem som oansvariga ekonom ekonomiskt. Det är sådana människor som inte tar samhällsansvar. Om ni minns visan vi spelade förra gången. Bara för man råkar bli sjuk så tar man inte sitt ansvar, samhällsansvar och följer ekonomernas eller socialstyrelsens rekommendationer. Man passar helt enkelt inte alltid in i deras mala som de försöker ställa upp. Och sjukskrivningen är ju naturligtvis en fråga för läkaren och patienten. Det är ju de som tillsammans som kan avgöra det. Men nu är det alltså inte läkaren som avgör om man ska ha sjukpenning utan nu är det försökningskassan som ska som ska bedöma om man har rätt till sjukersättning helt enkelt är det som man kan arbeta lite eller på något vis så påstår försäkringskassan så ska man göra det men jag undrar vilken arbetsgivare som vill anspel, anställa eh, sjuka och fysiskt handikappade eller psykiskt handikappade människor, de finns ju naturligtvis inte, utan följden kommer att bli att man hamnar i kläm mellan två stolar, så kallad sjukförsäkringen och arbetslöshetskassan. Man är för sjuk för att arbeta och man är för frisk för att vara sjukskriven på Försäkringskassan. Och då människorna tvingas naturligtvis att gå till socialvården. Och det är ju den enda möjligheten till att få försörjning. Såvida de får sjukdomen så sent så de har hunnit spara ihop lite så de kan klara sig eller en, av, en i familjen är relativt frisk och har en hutsad inkomst som kan klara sig på inkom, inkomst. Det är ju egentligen enda möjligheten för dem. Men nu spelar vi lite musik igen. Så Jag lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges Kommunistiska Parti i Burlöv och Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund, visar är i stället i och Johan. Vi har ensammar. Vi har ingen representant från Sveriges Kommunistiska Ungdom. Jag sa att vi hoppas för förmedla sen när skolarna har tagit slut och det blir lite lättare för dem. De har fått jobb. Alla hjälper så de inte hit i tid. Men eh, vi skulle fortsätta, vi har ju pratat lite om sjuksköterskestrejken och vi har pratat om arbetslösheten och vi har pratat om sjukskrivningen. Vi ska också prata om lisabon -föredraget. vi har egentligen pratat om det jättemånga gånger här. Men vi tycker det är en så pass viktig fråga, i synnerhet nu med bakgrund av Lavaldomen och allt möjligt. Det är ju så att den högsta fackliga ledningen har gett sig fram på att de ska driva in oss i ytterligare, alltså hårdare i, i EU. Och Lissabonfördraget är egentligen en skärpning av EUs lagstiftning eller det utbyggnad av en union som för Sveriges del har bara betytt försämringar. Det innebär inte bara de 30 miljarder vi betalar ner till EU som urholkar vår kassa. Utan det är ju på många oss områden som vi har fått en annan lagstiftning och andra saker. Därför att det är ju så att EUs främsta mål det är att garantera de fyra rättigheterna. Kapitalarbetet, tjänster och... Och, och att röra sig det är de rättigheterna som är de främsta och då är det naturligtvis de främsta för kapitalet och att man, när varor, jag var rent ut på det kapital, det betyder frihet för tjänster, varor och kapital och det är eh, de rättigheterna därför att det betyder ju naturligtvis att de har fritt att exploatera folk överallt. Och det var ju det som var ett tydligt exempel i laval och lex och flera av de domarna som EU-domstolen har författat. Och även det tjänstedirektivet som man har antagit visar sig alltså vara fullt meningslöst. Och då är många från den fackliga ledningen och från socialdemokratin Påstått att Lissabonfördraget kommer till att ge oss ett större socialt skydd. EU ska på något vis förvandlas med Lissabonfördraget. Då ska alltså de sociala rättigheterna bli starkare i EU. Och det är ju naturligtvis en, en, inte sant helt enkelt. Utan det är samma manipulativa, manipulativa idéer som man genomförde när man fick svenska folket att rösta ja till EU-fördraget den gången i början på 90-talet. För tvärtom så kommer Lissabon-fördraget att stärka de fyra, de fyra rättigheterna, alltså friheten för kapital, varor och tjänster, en mer. Det är det som blir det viktiga och det är ju därför till exempel många EU-domstolen kan avfatta sådana domar som lavaldomen som innebär ju egentligen alltså att det är fritt framför lönedumpning. Det är ju det som är syftemålet med hela unionen. Och då har man ofta sagt att bara kom in fler susa i parlamentet som hade hundratusen i månaden så skulle Europa bli bättre. Eller i synnerhet EU skulle bli bättre. Det är ju inte heller sant. För det är regeringskonferenserna. Om sådär blir susa i alla regeringarna runt om i alla i de 25 eller många EU-länder om, även om det så skulle det inte betyda särskilt mycket. För vi vet ju vad till exempel den engelska regeringen- men nu med braun i spetsen- hur han ser på de sociala rättigheterna. De har inte ens en gång- vill att ratificera EUs nuvarande- sociala avtal så kallat. Så, så där finns ju stora differenser- mellan socialdemokratin också. Så där finns ju socialdemokraterna i England- som är ungefär som Moderaterna i här. Och det finns- på andra ställen också. Så, och det är alltså ingen garanti vilket parti som styr och sånt. Utan det är själva hela författningen som är en fullständigt fel. Men man har ju ofta, och Vanja Lombuvendein har ju använt det nu sista tiden för att påstå att det skulle bli bättre med Lissabonfördraget. Där därför har vi tagit fram det Lissabonfördraget nu tittat på det än en gång riktigt noga. Och det är så att hon har fullständigt fel vad det gäller där. Utan där slas fast att man har grundläggande rättigheterna. Och, och de finns alltså inskrivna. Man hänvisar ofta till alla möjliga olika bestämmelser. Men också till, till de nationella lagarna. Där står var, var en har rätt till frihet och säkerhet till exempel i en av de paragraferna där. Det är självklart att vi har rätt till frihet och säkerhet. Men hur, hur pass kan vi garantera den här i Sverige egentligen? Det är ju ganska tveksamt vad det gäller säkerheten. Var och en har rätt till ett respekt för sitt privatliv och familjeliv, sin bostad och sina kommunikationer. Det innebär ju alltså att egentligen att alla skulle ha rätt till en bostad. Men vi vet hur många bostadslösa har finns bara i Malmö och Borövård är nere i detta området. därför är folk som inte har de rättigheterna så att de skriver ner fina rättigheter på papper betyder inte särskilt mycket. Man tar också upp den personliga integriteten var en har rätt i skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne. Och man påstår att de ska behandlas för, eller lagenligt för bestämt enda mål. Men man vet också att samtidigt har de gitt rätt till att lagra all data, telefontrafik och all möjlig trafik? Eller man kräver helt enkelt att det ska lagras i minst ett år. Och, men ändå säger man att det strider inte mot den integritet man, man lyfter fram i rättigheterna. Där finns rätt att ingå i äktenskap och, och sådana. Det finns tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Och det, det är alltså sådana eh, elementära saker som man också kränker varenda, eh, varenda sekund vill jag påstå här. Man påstår var och har rätt i yttrandefrihet. Det vet vi ju, hur många som har inskränkt i sin utrandefrihet på jobbet och på olika ställen. Och, så det är inte bara, bara där det är inskränkt. Så därför ska vi naturligtvis ha ett nej till Lissabonfördraget. Jag vet att de enda som, eller de är det väl inte, där var väl något annat land som till oss får lov att rösta om Lissabonfördraget. Men Irland ska snart ha en folkomröstning inom den närmaste tiden och Irland är ju i och för sig ett av de länderna som var väldigt positiva till EU men det betyder inte utan att man kan rösta nej till Lisabonförlaget för någon gång måste de också sätta den här foten och säga ifrån att vi inte vill gå längre och det är ju faktiskt så att man kan eh, hjälpa eh, Irländerna genom att gå in på en sida som eh, man ber en eländare rösta nej för ens skull. Och eftersom de inskränker de demokratiska rättigheterna att få lov att rösta om det här i Sverige och i många andra länder så är det naturligtvis att de får ta vårt demokratiska ansvar. Nu ser jag att vår sändningstid börjar gå mot sitt slut så vi vi får då spela lite musik och jag tackar för att ni har lyssnat på mig och hälsa välkommen till Benny som sitter här, Benny Belong ni kommer jag den låten vi spelar för lite sen <laughs> uh, <laughs> nej <laughs> han tittade bort så han tyckte inte om det ja, <laughs> välkomna nästa fredag hej då framåt kamrater i låtromanar